historia mwanamziki wa reggae Bob Marley Kwa majina anaitwa Robert Nesta Bob Marley Alizaliwa tarehe sita mwezi Februari mwaka 1945 katika shambala la babu yake aliyekuwa anaishi katika mji wa Nine Mile Mile 9 ndani ya nchi ya Jamaica Wazazi wa Bob Male waliitwa Nova Sinclair Marley na Mama Kadella Malcolm Alikuwa ni mjamaika mwenye asili ya Afrika akati Mzee Noval alikuwa ni mjamaika mwenye asili ya Kishombe Shombe. Inasemekana wazazi wa baba yake Male walikuwa na asili ya uyahudi kutoka maeneo ya Syria. Bob Male akiwa na umri wa miaka kumi. baba yake mzazi aliyekuwa na umri wa miaka sabini. alikufa kutokana na ugonjwa wa moyo, uliyopelekea mama yake kuolewa tena na Marekani Edward Booker, aliyekuwa ni mfanyakazi wa serikali. Na kisha wakabahatika kupata watoto wawili ambao ni Richard na Anthony. Kiimani Bob Malle alizaliwa na hukalia katika mazingira ya imani ya kikatoliki na miaka ya 1196 akiwa mbali na ushawishi wa wazazi. Hasa mama yake, akajikuta ananza kuipenda imani ya marasta. Na hapo ndipo alipoanza kufuga na kuingia kwenye imani hiyo. Kuna huyu wa muziki wa kuitobani ingawa jina lake la kuzaliwa ni Nelike Livingstone. Huyu alikuwa ni rafiki wa ututoni wa Bob Malle. Enzi wanaishi wa naishi, katika mitaa ya maili na baadaye kugeuka kuwa ndugu wakiwa bado wadogo walianza kucheza kwa pamoja wakati wako shule iliyoitwa Stibni Primary na Junior High School miaka kadhaa mbele mama yake Bob Male akawa na mahusiano na baba yake Bani Waila. na katika mahusiano haya ndipo alipopatikana mtoto wa kike aliyeitwa Claudette Pell akazaliwa na kuwa kiunganishi cha udugu wa Bob Male na mwanamuziki Bani na ni hapo ndipo ukaribu wao wa kimuziki ukaongezeka hasa baada ya kujikuta wanaishi nyumba moja kama brothers. Ukaribu huu ukawakutanisha na wadau wengine wa muhimu katika historia ya muziki wa reggae. Watu kama Peter Tosh, Bob Kelso, Kelsey, Junior Braithwaite na Joy Higgs. Higgs alikuwa ameshapiga hatua kiasi kwenye muziki, hivyo akajitolea kuwasaidia kundizima huku akiwa karibu na Bob Marley na kuanza kumfundisha upigaji wa vifaa vya muziki hasa kifacha gita. Hivyo basi, mwaka elmoje mea tisa na stinabili, ukawa ni mwaka rasmi wa bupumale kurikodi nyimbo na alianza kurikodi nyimbo nne, ambazo zilikuwa judge not, one cup of coffee, do you still love me, na wimbo watiro, hizi zote rekodiwa katika studio iliyoitwa Federo Studio, na producer alikuwa anaitwa Leslie Kong, ambaye nae ndo kwanza alianza uproducer. Ilikuwa ni wa bandika bandua, muziki ukakolea na kundi likawa hot sana, kiasi cha kuanza kujulikana. Mwaka 1163, Baumale, Bunny Waila, Peter Tosh, Daniel Brice White, Beverly Kelso, and Jerry Smith, walifahamika kama the teenagers, baadae wakabadili jina na kujiita, Wailing Rude Boys. Miaka mitatu mbele, yani mwaka 1196, Brice White, Kelso na Smith wakajitua kundi la Wailers. Wakawaacha Bob Malle, bani Wailer na Peter Tosh. Mwaka huo huo wa elfmoje 1966, Bob Malle akamua Rita Anderson na kuwanza ishinae katika mji wa Delaware nchini Marekani. Ambapo alikuwa pia akifanya kazi katika DuPont Labu. Kama msaidizi wa maabara, huku akiendelea na harakati zake za mziki na lake Mwaka elfmoje 1972, Ukawa ni mwaka wa mabadiliko, ambapo bomale na kundi lake zima The Wallace wakahamia nchini Uingereza. na kufanya shughuli zake za kimuziki, chini ya rekodi lebo ya Island Records. Maamuzi haya hayakuwa na hasara yoyote, kwani waliweza kufanya vizuri sana kwenye muziki wao, huku wa kiikoli nyimbokaza wakaza zilizoaletea mafanikio, ambapo waliweza kutengeneza album iliyoitwa Catch Fire. Album hii iliyowatangaza vyema katika soko la muziki wa dunia. Mwaka 1173, wakaja na album iliyoitwa Bunin, ambayo ilikuwa ina wimbo marufu kama I shoot the sheriff. Marufu haujibure, unaharama zake. Mwaka 1173, mshoni walijikuta matatani kimziki baada ya kupata mwaliko wa kufungua show saba, za kundi la Sly and the Family Stone baada ya kupiga show netu kinabumale wakajikuta wanafukuzo kwenye show hiyo baada ya kuwa wao kuonekana ni maarufu zaidi wanaomiliki show na ikawa ni kama sho imeandaliwa kwa ajili ya Kinaboh Male. Mwaka sabi kundi kagawanyika huku kila mmoja akiimba peke yake na kufanya shughuli zake za kimiziki kivyake. Rama za mafanikio ni kubwa haswa ukiwa moyowe pesi unaweza kuamua hukata tamaa. Ikumbukwe kuwatumia wana muziki kwenye majukkoa ya kisiasa, ni moja ya njia zenye kuwafanya watu, ambao ni walengwa kupokea ujumbe uliokusudiwa na kila wakiboreka wanachangamshwa na muziki ambao nao wakati mwingine huwa na ujumbe wa kuelimisha jamii husika katika kujitafutia ugali wa kila siku tarehe tatu ya mwezi Disemba mwaka 1976 Bomale na kundi lake likapata mwaliko wa kufanya show kwenye tamasha la bure lililoandaliwa na mwanasiasa ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa Jamaika ndugu Michael Manley. Lengo la tamasha hili lilikuwa ni kupunguza munkari na asira baina ya makundi yaliyojitokeza katika harakati ya uchaguzi na shughuli za kisiasa nchini humo. Tamasha liliitwa Smile Jamaica yenye kumaanisha tabasamu la Jamaica. Wakioa kwenye maandalizi ya tamasha, ukatokea uvamizi nyumbani kwa Bomale. Jamaa mwenye silaha aina ya bunduki akaingia na kumimina risasi nyingi ambapo Bomale, mke wake Rita na meneja wao Don Taylor walipata majeraha ya kutosha. Meneja na mke wa Bob Mole waliumizwa vibaya ambapo walikimbizwa hospitalini na baadaye walipona kabisa. Inasemekana kutaka kuwa wahuku kwa Bob Mole ilikuwa ni kisiasa zaidi hasa baada ya kuonekana akiwa karibu zaidi na waziri mkuu ambaye kimsingi alikuwa upande fulani wa siasa na ni kama alikuwa anamuandalia mazingira mazuri kisiasa ili jamii imkubali a vile Bobo alikuwa akikubalika sana. Hata hivyo tamasha halikusimamishwa na Bob Marley alipiga show ingawa alikuwa ameumia kiasi fulani kwenye mkono. Bob Marley alisapoti sana mapambano yaliokuwa yanaendelea Afrika. Alitamani kuona binadamu wanaishi kwa amani na upendo. Alichukia sana ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini na wengineko. Nyimbo zake katika album ya Survival iliyoachiwa mwaka 1979 alizihirisha hayo. Haswa kwa nyimbo kama Zimbabwe, Africa Unite, Wake Up and Live na Ilea Survival zinazihirisha mapenzi yake na supporti kwa Afrika. Yee, yeah, ukweli na tatizo lililochukua maisha ya Bob Male ni hupi haswa. Na hiyo ni sehemu ya kwanza ya maisha ya Bob Male. Na George Mirambo, utanipata katika Instagram pamoja na Facebook vile vile usisau kusubscribe katika YouTube channel yetu Yani yani maarifa.